Верният принц Много отдавна живял крал, който имал единствен син. Той бил известен навсякъде с своите чар и обаяние. Един ден принцът излязъл на лов. Ненадейно, от гасталака изкочил един златен елен. Принцът останал изненадан и наредил да го обградят. И тогава... Пусни ме! За почуда на всички, създанието говорило с човешки глас. Ще ти дам несметни богатства. Вече имам много богатства, но си нямам златен Елен. Тогава ще ти дам нещо повече от богатства. И какво може да е това? Ще те качаме гърба си и ще те заведа на място, където никой смъртен не е бил до сега. Добре, тогава. И блестящият Елен се издигнал нагоре. Седем дни и седем нощи носил принца върху гърба си и прекосили целия свят. На сутринта на седмия ден се приземили на земята отново. И Еленът веднага изчезнал. Принц Барамгор потъркал очите си в недоумение. Никога до сега не бе виждал такава чудновата страна. Се озова тук и какво търси, Синко? Дойдох, яздейки един златен елен. Той ме остави в тази чудновата страна и после изчезна. Ти си в страната на духовете, аз съм духа Джаздрул, чийто живот спаси, когато бях на земята под формата на златен елен. Това, ти ли си? Еласмен, Синко, мой. Духът Джаз Друл завел принца в своята къща и му дал сто ключа. За какво служат? Тези ключове са всичките ми дворци и градини. Забавлявай се и може някъде да откриеш своето съкровище и да го задържиш. Така всеки ден принц Барамгор отварял вратата на някой дворец или градина и непрекъснато откривал все по-красиви богатства, каквито душата ти иска. Когато стигнал до стотния дворец, се оказало свърталище на отровни змии и насекоми. Но градината, в която застанал, била най-величествената сред всички градини. Запленен, принцът вървял по седем мили във всяка посока. Докато спял, дошла принцесата фея Шапасант, която имала формата на гълъб и точно прелитала над градината. При вида на красивия и великолепен млад принц, феята кацнала на земята, заслепена от прекрасната гледка. И веднага, щом се видели, отчаяно се влюбили един в друг. Решили да се оженят, без да чакат. Въпреки това, принцът решил, че трябва да се допита до своя домакин, духът Джаздрул, защото тази земя била негова. Намерих принцеса, за която да се оженя. Чудесно! За радост на младия принц, духът одобрил това. Принц Барамгор и принцесата Фея Шапа Сант се оженили и заживели щастливо но мисълта за родния дом не давал мира на принца и той започнал да купне, да види баща си и майка си. «Какво те измъчва, принце мой?» Той не пожелал да говори за това с принцесата, неговата съпруга. А после започнал само да въздиша тежко и отказвал да вечеря, докато не отслабнал съвсем. Трябва да се храниш. Виж колко си отслабнал. А, не ме интересува. Искам да си у дома. И сега, както всяка друга вечер, духът Джаздрул стоял в една малка стаечка под принца и принцесата, за да ги чува и да разбере дали са щастливи. Попитал принц Барамгор за причината да отслабне толкова много и да въздиша толкова често. О, добри демоне! Вежливият принц предпочитал да умре от мъка, отколкото да прояви грубост към своя домакин и да каже, че копнея да си отиде. Пусни ме да видя майка си и баща си. Ако не ни пуснеш с принцесата да отидем, ще умра. Отначало духът отказал, но накрая се смилил над принца. Така да бъде, но трябва... По-скоро да се върнете в страната на духовете. Твоят свят много се промени откакто те няма и ще си имаш неприятности. Вземи този кичур коса със себе си. Ако имаш нужда от мен, го запали аз веднага ще ти се притека на помощ. Съжалявам, но нямам нищо. та това си ти. Скъпи ми принце, къде се изгуби? Заведоха ме в една чудновата земя, където срещнах тази красива принцеса. Но какво е станало с града ми? Къде са баща ми и майка ми? Много съжалявам принце, отидоха си. Не, не може да е истина. Много съжалявам. И баща му и майка му били починали и трона бил окупиран от един узурпатор, който обявил награда за главата на принц Барамгор в случай, че се върне. Ловецът се съгласил да подслони младата двойка на тавана на своята къща. Майка ми е стара и сляпа, и няма да разбере кога влизате и излизате. Ти можеш да ми помагаш, Слова, както и аз ти помогнах. И така те се скрили в къщата на ловеца. Един прекрасен ден, когато принцът излязал на лов, принцеса Шапа Сант се възползвала от случая да измие златните си коси. Дългата й коса се спуснала покрай врата, чак доглезените като слънчев водопад. И докато я миела и застанала пред открехнатия прозорец, за да може свежият утринен ветрец да издуха и изсуши косата й. Точно в този момент оттам минал началника на градската стража и видял красивата принцеса с блестящата златна коса. Той бил толкова заслепен от гледката, че паднал от коня си право в една локва. Не спирал да бленува за красивата фея с златни коси от дума на ловеца. Слухът стигнал до ушите на краля и той изпратил войниците си, в къщата на ловеца. Но там ги посрещнала сляпа старица. Никой не живее тук. Няма нито красива девойка, нито грозна. Тук сме само аз и синът ми. Но ако трябва, се качете на тавана и сами се уверете. Принцесата взела един нож и пробила дупка в дървения таван. След това се превърнала в и отлетяла и когато войниците на Хули там не заварили никого. Много натъжена, че трябва да напусне красивия си млад принц, принцесата прелетяла покрай сляпата старица и прошепнала. Отивам в бащиния си дом, в Смарагдовата планина. Голяма била мъката на принца, когато заварил празния таван. А сляпата старица не могла да му разкаже нищо от случилото се, освен за тайнствения глас, който чула. Отивам в бащиния си дом с Маракдовата планина ли? Точно това чух! Първоначално се поуспокоил малко, но след като осъзнал, че изобщо няма представа, къде се намира Смарагдовата планина, много се натъжил. Отказвал да се храни и всеки ден плачел за своята принцеса. Най-накрая се сетил за вълшебния кичур и го хвърлил в огъня. Тъкмо му започнал да гори и... Скъпи принце, какво мога да сторя за теб? Покажи ми пътя към Смарагдовата планина. Няма да я достигнеш жив. Нека те посъветвам нещо. Забрави за миналото и започни нов живот. Имам само един живот и той няма смисъл, ако загуби моята принцеса. Ако е писано да умра, нека умра, докато я търся. Думите на принца разчувствали Джаздрул и той обещал да тръгне с него. Върнали се в страната на духовете, той му дал вълшебна пръчка и го пратил в дома на демона Нанакчант е срещнеш много опасности, но ако държиш вълшебната пръчка да не ми нощем в ръката си, нищо няма да ти се случи. Това е всичко, което мога да направя за теб. Но Нанакчант, моят по-голям брат, ще ти помогне по-нататък. Той стискал в ръка вълшебната пръчка денем и нощем и нищо не го сполетяло. Накрая сигнал до дома на демона на Нанакчант. Той так му се събуждал след 12 годишен дълбок сън и бил ужасно гладен. Щом видял принца, му се приискало да го изяде. С какво да ти помогне? Когато демона Нанак Чант чул цялата история, поклатил глава. Никога не ще стигнеш до смарагдовата планина, синко! Послушай ме! Забрави за, за миналото и започни нов живот. Имам само един живот. И той няма смисъл, ако загуби моята принцеса. Ако е писано да умра, нека умра, докато я търся. Думите му разчувствали на Накчант и той дал на принца една котия с прах от Антимон. Казал му да мине през страната на духовете, докато стигне до дума на великия демон – Сафет. Сафет е моят по-голям брат. Ако някой може да ти помогне, то това е той. Ако имаш нужда от нещо, потъркай очите си с праха и каквото пожелаеш да се доближи, ще се доближи. Но ако поискаш да се отдалечи, ще се отдалечи. Когато принц е показал на демона пръчката и праха и му разказал историята си, Сафет поклатил глава.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 Що я сложи, ще стане, ще видим. Продължи на север и след известно време ще видиш в далечината Смарагдовата планина. После натъркай очите си с праха и поискай планината да се приближи към теб. Халмот е омагиосан и колкото по-нагоре се качваш, толкова по-висок става. «Навърха е Смарагдовия град! Влез тайно с помощта на невидимата си шапка!» Въпреки всичко, не успял да я намери. Истината била, че бащата на принцеса Шапа сам я е заключила зад седем решетки, защото се страхувал да не излети отново. Като нейн баща, се страхувал, че може да избяга отново на земята при своя прекрасен принц». Ако съпругът ти дойде за теб, добре тогава, но ти никога не трябва да се връщаш при него. И бедната принцеса по цял ден само плачела. Как някой смъртен ще се качи на Смарагдовата планина? Едвам се сдържал да не се втурне към нея, когато я видял. Но си спомнил, че не видим и изчакал слугинята да си отиде. Седемте решетки се заключили една след друга. Принцесата помислила, че сънува. Но след като всичко изчезнало, се убедила, че в стаята има някой. Кой е де от същата чиния? Ах, скъпият ми принц! На другия ден слугинята останала стъписана, когато видяла младия принц да седи до нейната принцеса когато кралят чул цялата история, се трогнал от смелостта на принц Барамгор и заповядал да освободят принцесата. Съпруга ти успя да намери път към нея! Кралят посочил принца за свой наследник. Верният принц Барамгор и красивата му съпруга Заживели щастливо до края на дните си в Смарагдовото кралство.